la microfon este preotul Valeriu aducând din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții programul I-222. Ne aflăm așadar cu lecțiunile noastre la cea de-a 222-a lecțiune asupra Evangheliei după Ioan, respectiv meditații asupra fiecărui verset al Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu al Noului Testament și așa cum spuneam Evangheliei după Ioan. Astăzi cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ascultați Ne vom începe lecțiunea I222 cu o meditație asupra versetului 17 al Evangheliei după Ioan capitolul 20 Așa după cum am anunțat și cu prilejul celorlalte lecțiuni Aceste meditații sunt opera preotului Niculiță Cărea Dumnezeu a găsit cu cale să-i le facă cunoscute prin Duhul Său cel Sfânt O operă prelucrată apoi în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați sub forma a programe de 30 de minute. Mai înainte de pătrunderea în lecțiunea propriu-zisă, dați în voie să vă citesc o împrejurare interesantă sub Rugăciune ascultată, citeam că într-o casă izolată dintr-o localitate din Scoția trăia o văduvă săracă dar credincioasă. Era în miezul iernii și proviziile de alimente erau pe sfârșite. Văduva s-a dus la culcare Având încredere că a doua zi va face rost De ceva de ale mâncării Dimineața însă visculul spulbera zăpada Bloca drumurile Iar rafalele de vânt împiedicau Pe biata femeie să iasă din casă Pentru a merge la vreun vecin după ajutor Cu toate acestea Femeia aprinse focul Și-a pus apă și sare într-o cratiță, Deși n-avea nici măcar Un pum de făină pe care să o fiarbă Acum își zise ea Mă duc să cer domnului Restul ce-mi trebuie Astfel s-a retras în camera ei de culcare A Și a început prin a mulțumi lui Dumnezeu Pentru bănăvoința pe care o avusese Totdeauna față de ea După aceea i-a adresat și cererea ei Pe când se ruga i s-a părut că cineva bate la ușă Bătăile se auzeau Din ce în ce mai puternic Femeia, în final, a deschis și a recunoscut pe fica unui fermier vecin, acoperită toată de zăpadă, care a intrat în casă și a aruncat pe dușul un sac pe care îl adusese în spinare. Uf, nu știu ce a venit tate astăzi dimineață, spuse fata, dar nu m-a în pace până ce n-am plecat la dumneata să-ți aduc sacul acesta. Cu toată zăpada și viscolul, tata m-a să vin. Fata a trebuit să-și întrerupă explicația căci bătrâna, extaziată și cu mâinile unite, mulțumea lui Dumnezeu cu glas tare. Iubiți ascultători, am citit această împrejurare nu atât cu privire la încrederea pe care o arăta femeia aceasta, cât cu privire mai degrabă la îndatorirea pe care o avem noi, cei de pe margine, să auzim astfel de cereri. După cum vedem rugăciunea ei plină de credință, dar să reținem ceva foarte interesant. Când a venit înaintea Domnului, ea nu a venit prima dată cu cererea, ea a adus aminte Domnului de grija cu care s-a ocupat de ea până în vremea aceea și după ce i-a mulțumit Domnului, ea a adus aminte și de cererea ei în felul acesta ea și arătat încrederea în Domnul și Domnul n-a întârziat să pună pe inima fermierului aceluia vecinului aceluia să aibă grijă de ea trebuie să reținem și aspectul următor și acesta este foarte important aceasta m-a și călăuzit să aleg istorisirea aceasta fermierul a auzit îndemnul lui Dumnezeu și n-a rămas pasiv, ar fi putut să rămână pasiv și totuși arăta bunăvoință vedeți? De îndată ce s-a gândit la femeia aceasta A silit pe fiica lui să-i ducă ceva de ale mâncării Dragul meu tu care asculți Când a fost ultima oară Când Dumnezeu ți-a mișcat inima Și te-ai lăsat mișcat de el Să te îngrijești de nevoia vreunea din jurul tău Vreunea mai de aproape sau mai de departe De nevoia unor bătrâni neputincioși Care poate ar fi avut bani Dar nu puteau să se ducă singuri să-și facă cumpărăturile de nevoia unora care au un handicap fizic De nevoia altei familii care are copii mulți Când a fost ultima oară când Domnul Dumnezeu Ca urmare a rugăciunii vreunia din aceștia nevoi Ți-a vorbit ție inimitare Și tu ai auzit ce ai luat aminte Să știți, astăzi este vecinul meu în nevoie Mâine s-ar putea să fiu eu Am citit undeva despre o întâmplare interesantă Un împărat care... Biruise alți patru împărați, ca să-și bată joc de acești patru împărați, i-a pus să tragă la carul pe care stătea împăratul acesta biruitor. Unul din cei patru care trăgeau în ham se în înapoi. Atunci împăratul care stătea sus pe capră zice, ce te totuți mă înapoi? E împărate, spuse acesta, mă uit și eu la roata asta că se învârtește și spițele care sunt acum jos... Ajung sus și alea de sus ajung jos Și nu știu când ai să ajungi și tu jos în locul nostru aici Speriat împăratul acela, imediat a oprit carul și a de acolo Vedeți dumneavoastră, astăzi este un vecin de-al meu care are nevoie de mine Mâine s-ar putea să fiu eu Ar fi așa de bine să mă gândesc astăzi să am grijă de vecinul meu În aceeași măsură în care mi-ar place ca și el să aibă grijă de mine mâine să mă grăbesc astăzi și să aud îndemnul Domnului, care mi-l trimite mie pe inimă să-mi ajut vecinul, așa cum mi-ar place ca el să audă mâine îndemnul Domnului, când eu îl voi ruga pe Domnul să-mi trimeată ajutorul de care am nevoie. Doamne Tată Ceres, binecuvântează, te rugăm și ascultarea mesajului de astăzi, arată-ne tot mai mult pe Domnul Isus Hristos, care a venit și ne-a dat ajutorul mântuirii, încă înainte de al cere noi. Ajută-ne ca după exemplul lui să ne purtăm și noi cu semenii noștri pentru ca împărăția ta să se lărgească în inimile noastre și în jurul nostru și numele tău să fie cinstit, slăvit și lăudat de acum și până în toți vecii. Amin. Să Apărându-ne acum de Cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire, versetului 17 din Ioan, capitolul 20, unde citim: Nu mă ținea, i-a zis Isus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă suit la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Aceste cuvinte sunt adresate de Domnul Isus, care se arată pentru prima oară după înviere. Mariei Magdalena, acelea care, dis de dimineață în ziua învierii, s-a dus la mormânt să găsească trupul mort al Domnului și Mântuitorului ei, dar spre fericirea ei l-a găsit pe Iisus cel viu. Între Domnul Iisus cel înviat și Maria Magdalena nu mai puteau fi legăturile care erau înainte de moartea sa când el era cu trup de carne. Pe vremea aceea, înainte de jertfa Domnului Hristos, Maria îi putea atinge picioarele, îi le putea spăla cu lacrimile ei și putea să i le cu părul capului ei. Acum însă, Iisus avea un trup spiritual pe care unui muritor nenăscut din nou nu este îngăduit să-l atingă. Era o deosebire de natură cu Toma. Toma zis necredințesul a fost o excepție, o lucrare făcută dincolo de legile cunoscute, o minune pentru că Domnul Dumnezeu a vrut cu el să stabilească un adevăr. A avea părtășie cu Domnul cel înviat trebuie să îți facă rost de un trup înviat din moartea păcatului, să fii născut din nou, să ai firea și natura lui, căci naturile deosebite se resping. Cel înviat nu mai poate fi ținut de nimic pământesc, oricât de drag ar fi cineva pe pământ. Felul de purtare al Domnului Iisus față de Maria trebuie să-l aibă orice înviat din moartea păcatului, cu ființele iubite, cu rudele și prietenii dinaintea învierii. Nu mă ținea, în traducerea Sfântului Sinod din 68 scrie, nu mă atinge. I-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. După înviere, Domnul Iisus trebuia să meargă întâi la tatăl și lui să-i dea ființa. Cu oamenii, oricât de dragi ar fi fost, nu putea rămâne mult, pentru că starea lui era alta. Abia după pogorirea Duhului Sfânt putea să fie în mod duhovnicesc cu ai săi. Atunci și ei primiseră natura lui, firea lui, prin nașterea din nou. Cum a fost Domnul Isus după înviere, așa trebuie să fim și noi urmașii lui după învierea noastră din moartea păcatului. Ca făpturi noi, nu trebuie să mai fim ținuți de lucrurile de jos, ci trebuie, într-un fel simbol exist, să ne suim la Tatăl, adică să trăim în locurile cerești, cum ni se spune la Colosenii. Acolo, adică să-i semănăm tot mai mult și să împlinim voia tot mai desăvârșit a Tatălui. Încă un gând. Domnul Iisus numește pe ai lui frați și spune Tatăl meu și Tatăl vostru. Până la întruparea lui, Dumnezeu a fost cunoscut ca creator sau ca un Dumnezeu căruia trebuie să te supui și pe care trebuie să-l asculți, dar nu a fost cunoscut și ca tată. Numai El, Mântuitorul nostru, ne l-a adus pe Dumnezeu ca tată, iar pe sine s-a făcut frate cu noi. Părtășia pe care El, ca fiul al lui Dumnezeu, o are cu tatăl, ne-a câștigat-o și nouă prin sângele său vărsat și prin învierea sa din morți Binecuvântat să fie El, Marele nostru Mântuitor, Domn și Mire, care prin jertfa, învierea și înălțarea sa la cer Ne-a pus într-o stare după voia lui Dumnezeu, stare de copii lui Dumnezeu și de lucrători împreună cu El în versetul următor la versetul 18 din Ioan capitolul 20 citim că Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Dragii mei, cine vede pe Domnul și aude glasul nu mai poate rămâne în vechea lui stare și în vechiul lui loc, ci se duce îndată să vestească ceea ce a văzut și a auzit. Întâlnirea cu Hristos îți aprinde în inimă un foc ceresc care nu te lasă în nepăsare, ci te ridică hotărât pentru mărturisire. Mariana mai a nicio clipă, nu s-a mai rugat de Domnul Iisus să mai rămână ca să-l privească, ci s-a dus repede acolo unde a fost trimisă. La trimiterile lui Dumnezeu să nu mai amânăm, căci sunt totdeauna de urgență întâia. Maria vestește mai întâi bucuria vederii Domnului, Isus cel Înviat, și apoi mărturisește ucenicilor cele spuse de El. Mântuitorul nostru a trimis pe Maria să spună fraților și nu lumii, Marea Veste a Învierii sale. Deci o femeie a fost prima vestitoare a Învierii Domnului, după cum tot o femeie și tot o Marie, Maica Domnului, a adus vestea întrupării lui Hristos Domnul. Oare să fie fără însemnătate acest lucru? În cuvântul și planul lui Dumnezeu totul este bine rânduit. Nimic nu-i la întâmplare, nimic nu este lipsit de însemnătate. Maria a spus cenicilor în tocmai cuvintele rostite de gura Domnului Sus cel Înviat, adică marele adevăr că El este fratele tuturor credincioșilor săi, iar Tatăl Lui este și Tatăl lor. Dumnezeul lui este și Dumnezeul lor, arătând prin aceasta marea taină a trupului său, bisericii sale cea vie. Să avem și noi suflete de mari, adică pline de focul dragostei pentru Isus, și vom primi de la el descoperiri noi pentru înțelegerea tainelor sale și putere să le vestim și altora. nu de ajuns să știi tu despre Isus cel înviat, și trebuie să-L mărturisești cu toată hotărârea și limpezimea la cei de lângă tine. În versetul următor, la versetul 19 din Ioan 20, ni se face cunoscut că În seara aceleași zile, cea din tia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus, a statut în mijlocul lor și le-a zis Pace vouă! Faptul că ucenicii Domnului Isus, în dezorientarea și tulburarea lor, se aflau adunați la un loc era un lucru bun. Dumnezeu dorește ca toți credincioșii lui, în vremuri tulburi, de prigoane și încercări, să fie adunați la un loc, pentru că mai ușor treci prin încercare când ești împreună cu alți credincioși, decât atunci când ești singur. Se știe că alpiniștii, când trec printr-un loc mai primejdios, se, luag, se leagă cu o funie unul de altul. Dacă se întâmplă să alunece unul, ceilalți îl ridică. Ca să cadă toți deodată în prăpastie, nu se prea poate. Să nu părăsim, deci, strângerea noastră la oaltă, ca să nu cădem în prăpastia deznădejdii și a îndoierii. Noi suntem oile Domnului Isus, iar oile trăiesc în turmă. O oaie singură pe câmp este rătăcită și se află în mare primejdie. La faptele 2 cu 42 citim despre creștinii adevărați că nu pot trăi izolați. Aceasta este rânduiala Duhului Sfânt. Așadar ne spune versetul că pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor. Vedeți? Nu de frica romanilor, ci de frica iudeilor, adică a acelor oameni religioși care se lăudau cu numele lui Dumnezeu. De frica acestora se încuiau ucenicii lui Isus. Totdeauna ucenicii Domnului Isus, adică adevărații credincioși, sunt urmăriți și prigoniți de partea cea mai religioasă a lumii. Frații mei, oricât de mare ar fi ura iudeilor, adică acelor partide religioase care țin la partida lor și la doctrina lor, oricât de mare ar fi ura lor față de noi, să nu ne lăsăm robiți de frică Ci să pășim hotărâți pe calea crucii Biruința nu este a acestor iudei Ci a lui Hristos a trupului său a bisericii sale cea vie Iudeii aceia care urmăreau cu înverșunare pe ucenicii Domnului Isus Au fost distruși țara lor 2000 de ani Nu și-au mai cunoscut-o Dar biserica lui Hristos a mers crescând Ucenicii se încuiau în casă de frică Maria însă, care ardea în focul iubirii pentru Isus, înfrunta orice pericol și ședea acolo unde lăsase pe scumpul inimii ei la mormânt. Dragostea izgonește frica, dragostea dă tot și nu refuză nimic. Pe când ușile locului erau încuiate, a venit Isus și a stătut în mijlocul lor. După înviere, Domnul Isus avea un trup transfigurat, duhovnicesc, care se mișca neîmpiedicat de legile materiei. El apărea și dispărea, trecea prin ziduri, nu avea nevoie de mâncare și putea fi în multe locuri deodată. Privind la trupul lui, înțelegem cum va fi trupul nostru după învierea sau schimbarea care va fi în clipa învierii sale pentru răpirea bisericii. Duhovnicește însă, orice om înviat din moartea păcatului nu mai este împiedicat de zidurile de despărțire dintre oameni. Dacă este împiedicat, se pune la îndoială învierea sa. Iisus le-a zis pace vouă. Primul lucru pe care l-a dus Domnul Iisus cel înviat ucenicilor înfricoșați și clătinați în credința lor a fost pacea. Pacea este rodul jertvei și al învierii lui. Nevoia lor cea mai mare era o inimă plină de pace. Când inima este tulburată, nu poți pricepe adevărul. Pacea se află la temelia împărăției lui Dumnezeu. Ea este rânduiala lui în mijlocul zidirii sale, cum scrie la 1 Corinteni 14 cu 33. Domnul Isus în primul rând este împăratul păcii, scrie la Evrei 7 cu 2. El este pacea noastră, scrie la Efesen 2 cu 14. Pace vouă. Pacea Domnului Sus trebuie să fie și între noi urmașii lui de astăzi. Dacă avem pace, toate celelalte lucruri vin ușor în viața noastră. Dragostea, părtășia, bucuria și unitatea, toate le trăim cu adevărat dacă pacea stăpânește gândurile și inimile noastre. Frații mei, scrie la FSN 4 cu 3, să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. În versetul următor, la versetul 20, din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, citim Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Vorbele Domnului Iisus spuse ucenicilor, pace vouă, nu erau numai simple vorbe, ci realități puternice. Ucenicii într-adevăr s-au umplut de pace. Așa trebuie să fie și vorbele noastre dacă suntem ucenicii lui. Domnul Isus aducea pacea pe temeiul răscumpărării, pacea pe care o dobândise El pentru ei și pentru noi cu un preț atât de mare. Afară, lumea cu frământările ei, ura ei și religia ei, înăuntru, Domnul cu ai săi și cu pacea pe care le -o aduce După ce inimile ucenicilor s-au umplut cu pace Au urmat în lumina adevărului cu care ei au fost învăluiți Au cunoscut pe Domnul Isus cel răstignit și înviat Și în urma acestei cunoașteri s-au bucurat mult Fără pace nu poți cunoaște adevărul Și fără adevăr nu poți ajunge la bucurie adevărată și statornică Dovezile aduse ucenicilor de către Domnul Isus, că El este acela care a fost pe cruce, arătând mâinile și coasta sa, sunt și mărturia dragostei sale pentru ei, pe care se întemeiază pacea și siguranța lor. Ucenicii puteau să se bucure fără nicio umbră de îndoială. Numai atunci când cunoaștem prin credință jertfa și învierea Domnului Isus, Abia atunci trăim bucuria mântuirii și putem fi un îndemn și pentru alții să primească și ei pe Domnul Isus ca mântuitor. În ziua aceea, cea din a săptămânii, Domnul Isus a făcut începutul celei din tâi adunări a bisericii sale, deschizând o nouă eră, era Harului. El împlinea ceea ce spuse în Matei 18 cu 20, căci acolo unde sunt doi sau trei în numele meu, și eu sunt în mijlocul lor. Ucenicii erau adunați în numele și pentru numele Domnului Isus. Până la vremea când vom fi răpiți în jurul Domnului în slavă, avem harul de a înfăptui prin credință starea lui de față când suntem adunați în numele Său. Ca și ucenicii și noi ne bucurăm văzând pe scumpul nostru Mântuitor și Domn. El spune... Lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. Lumea rămâne de cealaltă parte a ușii și a mormântului gol, dar cei ce sunt în cu Domnul înviat se bucură. În versetul următor, versetul 21 din Ioan 20 citim, Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Când Domnul Isus cel Înviat s-a arătat în mijlocul ucenicilor adunați, primele cuvinte rostite de el au fost, Pace voa”. După ce le-a liniștit inimile, le-a descoperit adevărul jertfei și al învierii sale, acum când ei s-au convins de acest adevăr, trebuia să devină martorii lui, de aceea Mântuitorul le zice din nou, Pace voa”. Și pentru înțelegerea adevărului, cât și pentru mărturisirea lui, este nevoie, în primul rând, de pace. O inimă fără pace nu poate pricepe nici lucra. Pacea trebuie să fie temelia întregii noastre vieți. Hristos este pacea noastră. După ce pacea ne stăpânește pe deplin, abia după aceea El ne trimite în lucrare. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Trupul nu se deosebește de cap, pentru că au aceeași fire, aceeași natură și aceeași chemare în lucrare. și Domnului Iisus, trupul Lui, duc mai departe lucrarea Lui în lume pentru mântuirea păcătoșilor. Ei sunt trimiși Lui. Cum a fost trimisul Domnului Iisus de Tatăl aici pe pământ? În primul rând, s-a dezbrăcat de sine. Adevăratul trimis al Domnului Iisus trebuie, mai întâi, să îndeplinească această condiție, dezbrăcarea de sine, de tot ce gândește și de tot ce ține de el. Unde nu se vede acest lucru, așa cum spune la Luca 14,33 să se lepede de tot ce are, unde nu se vede acest lucru în viața celui care spune că este trimisul lui Dumnezeu, să fim siguri că nu este trimis, oricâte daruri și talente ar arăta că are. Domnul Isus a fost trimis apoi pentru împlinirea voiei lui Dumnezeu, cum scrie la Evrei 10, versetele 7 până la 9, iar voia lui Dumnezeu cu privire la el era jertfirea trupului său pentru răscumpărarea a tot ceea ce este pierdut, pentru nimicirea lucrărilor diavolului și pentru unirea tuturor celor despărțite ca Dumnezeu să ajungă să fie totul și în toți. Cine nu urmărește în același fel exact gândul acesta lui Dumnezeu și nu luptă pentru împlinirea voiei lui, adică voia lui ca să unească totul în Dumnezeu, chiar dacă spune că este trimisul voiei lui Dumnezeu, că este trimisul Domnului Isus, este un mincinos. Cine apără în vreun fel Duhul de partidă Deci despărțirea în câmpul Evangheliei Dându-se drept împreună lucrător cu Dumnezeu Este un mare înșelat Înșelat și înșelând pe alții la gândul lui Acesta va avea de dat un răspuns greu În ziua judecății Pentru că Isus s-a rugat cu tot focul inimii sale Ca toți să fie una iar el, încercând să facă despărțiri între credincioși, el arată de la sine că acesta-i Duhul Diabolic a împărții în mai multe. Domnul Isus a fost trimis de Tatăl ca să dea viață. Un trimis al Domnului Isus nu trebuie să aibă nicio legătură cu lucrurile moarte, ci să fie pretutindeni un purtător al vieții celei noi din Dumnezeu. Domnul Isus a fost trimis ca o pildă de ascultare de Tatăl. Cine nu ascultă de tot cuvântul scris al lui Dumnezeu, nu este un trimis al lui. Domnul Isus a fost trimis ca lumină a lumii. Cine nu este lumină în toată purtarea, nu este trimisul Mântuitorului. În caritatea în care a fost trimis Domnul Isus de Tatăl în lume, cu trăirea, învățătura și ținta sa, tot așa sunt toți urmașii Lui, toți creștini adevărați, nu numai cei 12 apostoli, fiecare după darul care a fost dat de sus. Dacă Domnul Iisus este pace, făcător de pace, trebuie în același fel să fie și urmașul Lui. Dacă Domnul Iisus este lumină, lumină trebuie să fie și urmașul Lui. Cine zice că rămâne în sus, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus, cum scrie la 1 Ioan 2 cu 6. Noi suntem trimiși lui numai dacă avem în noi gândul lui, chipul lui, felul lui de a fi. Altfel nu, el nu ne trimite în lucrarea lui. Cine are urechi de auzit să audă? Iubiți ascultători, Domnul Dumnezeu să ne ajute noi înșine să devenim adevărați trimiși ai lui, făcându-ne una cu el în moartea lui și apoi una cu el în învierea lui, ca să devenim mărturii vii ale morții și învierii sale. Cu gândurile acestea minunate vă aducem la cunoștință încheierea programului I-222 din partea emisiunii creștine de radio, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi toți de acum și până în vecii vecilor. Amin!